Hej Maja, jag glömde nycklarna i morse. Kan du ta med dem till mig? Jag tror de ligger på bordet i köket. Tidningen la jag på stolen i hallen. Ska vi träffas kvart över ett på kaffe-kaffekoppen? Skriv så fort som möjligt.